מזמור פה-ה, למנצח לבני קורח מזמור. רצית, אדוני, ארצך, שבת שביט יעקב. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. אספת כל עברתך, השיבות מחרון אפך. שובנו, אלוהי אישנו, והפר כעסך עמנו. הלעולם תאנף בנו? תמשוך אפך לדור ודור? הלא אתה תשוב תחיינו, ועמך ישמחו בך. הראנו אדוני חסדך, וישעך תתן לנו. אשמע מה ידבר האל אדוני